السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مرء امنك منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان رواه مسلم اما بعد اكم حمدي الله سبحانه وتعالى لكم تكريم ان محمد صلى الله عليه وسلم فيك قبل يكوشرهشه حديثي تتاغزيا حالي تلوكو nayo سسه هذي حقيقه بلا يا شك بعدككموا نجعا هلي la corona virus mambo mengi yamesimama duniani watu wakawa hawana la kufanya ila wachache wengi zaidi wamekuwa idol wanavyosema wale wenzetu wamekuwa hawana la kufanya na ika kifiri maasi kumasi Allah subhanahu wa ta'ala katika sampuli tofauti tofauti Na vile vile munkar ikadhihirika waziwazi Sasa ikitokea munkar kutokea mbele ya mmoja wetu na munkar inagawanyika katika sampuli tofauti tofauti kuna munkar nyingine ambazo kwamba mtu akiona tu kwa macho yake hata kama hana elimu ya juu basi atafahamu jambo hili ni munkar. Na kuna munkar nyingine ambazo aziwezi fahamika ila kwa waliokuwa na elimu. Sasa ikitokea munkar kwa mbele mtu kati ya wale wawili ambao tumesema kuna munkar nyangine. Nyangine. Mba mba na munkar nyingine ikionekana tu kila mmoja nafahamu, hili ni uovu na kuna nyingine ambaye kwamba haifahamiki ila kwa wale ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewazalia elimu tu angalie mwelekeo ambao kwamba rasul alihi salatu wassalam Anatuelekeza endapo mtu akakutana na munkar yani uovu rasul alihi salatu wassalam mwelekeo mbele kwa mtunafaa kuchukua ndapoku tutaona uovu unatendwa mbele yetu ndio akasema rasulallah salatu wasallam man raa yani ni sharti kwa wote na hii ni mtu atakapoona makosa na maovu inatendeka mbele yake kwa macho yake basi fali gairer hii ni ile mnkara Ovu la kwanza ambayo kila mmoja nafahamu kwamba huwa anafanya makosa kwa mfano kuibia mtu yote akiwa na mtu anamnyang'anya mwenzake na kumuibia. ama kumpiga atafahamu hii ni uovu basi azuie hiyo uovu kupitia mkono wake kama ana uwezo na vile vile kuna munkari mwingine huonwa kupitia yule ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anampa Kwa mfano anamwona mwanzake ana amilia na riba, anakula riba. Tayeb basi mwenye elimu akiona jambo hili Inampasa yeye vile vile kuzuia munkar kama ile kama ana uwezo kupitia mikono yake na kama hana uwezo basi inakuwa imeondoka juu yake basi namueleze kupitia ulimi wake kwa hiyo munkarnidiamo balo kwamba sheria imekataza na jamaa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala haramisha na rasul alaihi salatu wassalam ameakataza. Kwa hiyo mtu yeyote atakapona munkar ambaye kama hili ni munkar basi ni jukumu lake kuweza kubadilisha hiyo munkar na kumuwelekeza yule mtu kufanya jambobalo kwamba ni mzuri. Ni mkataze kama ana uwezo wa kumkataza kupitia mkono wake azuyi mfano, mfano mtukio ana mwanazake anamuibia mwenzake basi, basi. ni amzuie yule mwenye kuiba si muibia munzaki. kupitia mikono yake kama hana uwezo basi ni mueleze kupitia ulimi wake yule ambaye kwamba anafanya makosa mwambie mche Allah subhanahu wa ta'ala na kwamba unayafanya na mfano wa hiyo kama hana uwezo ya kumweleza kupitia ulimi wake basi ni atukie kupitia moyo wake kwa sababu huenda akizungumza kupitia ulimi wake kwa kumkataza yule kutokufanya kile ambacho kwamba anakifanya uovu wake yani anafanya maovu akimkataza kupitia ulimi huenda yule akanduru basi ni bora zaidi achukie kupitia moyo wake kwa sababu yeye hana uwezo wa kuzungumza akizungumza huenda ikaleta madhara basi ni bora zaidi achukie ile munkar kupitia moyo wake naam na, tuangalie katika hadithi hii faida ambayo kwamba kwa tunapata Miongoni mwa mafaa yanayozungumzwa tunapata katika hadithi hii ni Rasul Allah عليه الصلاه anatuonesha ulazima wa kubadilisha uovu pindi mtu atakapoona uovu mbele yake. Na hatua ya kwanza kabisa Rasul Allah عليه الصلاه والسلام ni kubadilisha ile uovu kupitia mikono na hiyo haiwi ila kwa vile kiongozi ambayo kwamba ako na jukumu katika sehemu ile basi naibadilisha hiyo munkar hiyo uovu kupitia mkono wake kwa sababu ana uwezo kiongozi siku zote huwa Hawezi kuzidiwa na wale ambao kwamba anaowaongoza na kama Hatakuwa na uwezo wa uongozi labda ya kuzuia ile uovu kupitia mikono yake fabilisani hii basi na aweze kuizuia hiyo uovu kupitia ulimi wake na hii inakua kwa wale ambao kama nalingania khair wanalingania jambo la khair ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala mtagono na basi ni yule mtu kwa kumbainishia kwamba hili ambalo kwamba unafanya ni jambo ambalo kwamba ni uovu am kwamba hili jambo ambalo kwamba unafanya ni ya uovu awachane na hilo na amwelekeze kufanya ambalo kwamba ni ya khair na katika fawaida ambazo kwamba tunapata katika hadithi ni yule ambaye kwamba atakuwa na uwezo ya kubadilisha hiyo uovu kupitia mikono yake wala kupitia ulimi wake basi ni aibadilishie kupitia moyo wake achukie kile ambacho kwamba kinafanyika mbele yake kwa mfano watu wanaibia wenzao, watu wanapiga wenzao, watu wanatusi wenzao, watu wanafanya kadha na kadhaba kwamba ni uovu mbele yake basi ni aichukie kupitia moyo wake asiuneshwe katika moyo wake kwamba anafurahia jambulile bali anafaa kutukia kupitia moyo wake na katika fawaida ambazo tunapata katika hadithi hii ni kuwa sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni sheria ambayo kwamba ina usahali sheria ambayo kwamba ina ukhafifu ina urahisi kwa wajibu wake Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala akaweka jukumu hili kwa mwenye uwezo kama hawezi zuia munkar kupitia mkono wake anakuja katika daraja ya pili ambaye kwamba niku mweleza kupitia ulimi wake kama uwezo pia vile vile atakuwa hana ya kumweleza yule mwenye kutenda maovu basi anafaa kutukia kwa moyo wake na miongoni mafaoida ambazo katika hadifi hii ni kuwa imani kwa وَنَ بَعْضِ الْوَاتِبِ وَقَمْبَا وَكُونَ اِيمَانِ ضَعِيفَ وَكُونَ بَعْضِ الْوَاتِبِ وَقَمْبَا وَكُونَ اِيمَانِ قَوِي اِيمَانِ يَنْغُفُ وَهِيَ نِ مَذْهَبِ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ نَكُونَ دَلِيلِ نِينَجِي دَانِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ رَسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَمْبَا وَاتُ حُتَفَاوْتِيَانَا كَتِكَ اِيمَانِ وَلْيَعْلَمَ أَنَّ na mtu anafaa kujua kwamba katika hili jambo la kukatazana maovu kuna maratib tatu ya kwanza ni kulingania na ya pili ni kuamrisha na tatu ni kubadilisha ile maovu kulingania haiwi isipokuwa katika sehemu tofauti tofauti imma katika masajid katika nyumba za Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna wale ambao kama wanalingania katika saumu ile ama katika mkusanyiko ya watu basi tatakatana yule mwenye kulingania analingania watu na anawa watu kwamba hili nila shari ujiepushe na hili nila khairi na wafanya pupa kushikamana nayo na kole kuamrishana mema na kukatazana maovu na amri ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amewamrisha watu watu na Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم vile vile akasisitiza jambo hili katika hadithi aliyosoma na yale ambayo kwamba anaamrisha watu ni kuwaambia watu kwamba, kwamba, kwamba fanyeni hili na nila khairi awamwasane na hili Nila shari na yule mwenye kuamrisha mema anafaa kusifika vile vile na sifa ya kufuata yale ambayo kwamba anaamrisha ajitahidi kadri ya uwezo awe ni mwenye kufuata yale ambayo kwamba anaamrisha na endapo watu wakikataa jambo lile Wakikataa kukubali yale ambayo kwamba ana waelekeza kwayo basi ni jukumu lake yeye kuendelea kufanya khair mfano mtu anaamrisha watu kusali kwa sababu sala ni jambo la khair ni miongoni mwa zile nguzo za Uislamu kuu endapo watu wakikubali wa na watu wakikataa kusali basi yaendelee kuswali akiamrisha watu wasifanye ufisadi ya kuiba na kadhalik walakin watu wakakataa wakaendelea kuiba basi ni jukumu lake yeye kushikamana na tabia nzuri ya kutokuiba na kadhalika kwa hiyo jukumu hili la kuamrishana mema na kukatazana maovu kila mmoja wetu anahusika awe na ilmu na ilmu anahusika kila mmoja wetu kuna baadhi ya munkar yaani uovu tulivyosema kumba. kila mtu anafahamu hili ni uovu basi ni jukumu ya huyu mtu akiona uovu inatendwa mbele yake basi nazui na kunaayo maovu mengine ambayo kwamba hawaifahamu illa wale ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewazalia elimu basi nitakapotokea uovu kama hiyo wale wenye elimu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewapa na akowachagua miongoni wengi basaini du kumola au ile vile kuenza kuelekeza watu na am na kuwakataza kutenda munkar kama ile tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mna wengine walioomba watakuwa na kushikamana na maneno ya mtume نك كتذر ما هو قيا ماتت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك